שקודם כל באמת יהיה לי איזו נשמעת, צער מלכה, נכון? כן. זה היום? זה יוד או א'? כאילו... נוהגים להדליק חמש נרות, כי זה נגיד חמש דרגות מנשמה. אנחנו יוצאים עכשיו מחג הגאולה של הזמור האמצעי, עם תסלו. ואנחנו יודעים, הרבי תמיד מלמד אותנו, החסידות תמיד מלמדת אותנו שאין דברים שהם סתם, הכל בהשגחה פרטית. כל דבר שקורה...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 שבעצם היה הרבי השני של חב"ד. הרבי השני של חב"ד. זה היה בט' כסלו, ואז היה לנו את חג הגאולה, שבעצם השתחרר מהכלא, ועכשיו אנחנו נכנסים ליורצייז. ובכלל אנחנו נמצאים ב... בחנוכה, ב... סליחה, בחודש כסלו, שחודש כסלו נקרא... נקרא <jin inhaling> חודש הגאולה. מצד אחד יש לנו יורטס, הסתלקות, שזה דבר שלכאורה נראה שהוא בדיוק ההפך מגאולה. אבל באמת, חודש כסלו, אנחנו רואים שיש בו ריבוי עניינים שהם בעצם מבטאים עניין של גאולה.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 לחינוך. אנחנו רואים, אז הגן פה בעצם? פה הגן. ואנחנו... העניינת באמת איך כל הדברים האלה קשורים בעיקר לחינוך, לחינוך ילדים, לחינוך בכלל ובפרט לחינוך ילדים. חודש כסלו, חודש כסלו,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 וגאולה זה להאיר את, שמושגת זה להאיר את חשכת הגלות. את החושך של הגלות להאיר, וזה עניין של גאולה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש כסלו, שכסלו זה חג הגאולה. חג של אור, שהדבר הכי בולט, חג כסלו, זה חנוכה. שמה יקור לעניין של חנוכה, מה זה חנוכה? חנוכה זה להדליק...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 פייק כסלב, הכל יסתדר. אבל חנוכה זה גם מלשון חינוך. חנוכה זה מלשון חינוך. ואיך, חוץ מזה שזה ככה מסתדר באותיות, מה הקשר? מה הקשר בין חנוכה לחינוך? כי עיקר העבודה החינוכית עיקר עבודה חינוכית זה להאיר את החושך של האדם. חינוך זה עבודה, והעבודה היא להאיר את החושך של האדם. בצורה הכי פשוטה, אדם יורד כאן לעולם ויש לו תפקיד. אחד הביטויים לחושך שאדם חי פה בעולם, עובר את העולם, וחושב ש... שהוא חי בשביל לחיות ככה, עובר הזמן בה בשביל, כן, מה שנקרא אכול ושתה, כי מחר נמות. עובר, חוברים הימים, עושה את מה שצריך לעשות, הולך לעבוד, קם בבוקר, הולך לעבוד, מתפרנס, מתחתן, הוא ידע דין. חי דרך ככה ב... את החיים שלו, את כל, כל העניינים שיש בחיים.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 כשהוא היה שם, היה שם איזה כומר, כומר נוצרי, והוא החליט שהוא ילך אליו, לאותו לא כומר, ויסגור את הסיפור. מה, מה הוא צריך את כל הבלגן הזה על הראש? הוא אמר, פנה לכומר, אמר לו, אדוני הכומר, תקשיב, אני כבר לא יכול, אין לי כוח, אני החלטתי, אני רוצה להתנצר. זה יעזוב אותי, לא, לא...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 תרשי תיבות, דיני גיהנום. מישהו אוכל דג, כתוב, מישהו אוכל דג ביום דג מתלמידה, מה אני צריך על הראש? סליחה, יהודי יקר, אתה רוצה להתנצר? אתה צריך להבטיח שאין יותר דג. חשב, חשב, והחליט, יאללה, אני, אין בעיה, בסדר? אני מסכים.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 הוא רואה בחרון אותם יושבים, סעודה, בשר, יין, ודג על השולחן. אוכלים דג? הקומה התעצבן, פתח, פרץ את הדלת, נכנס. אתה שקרן, אתה רימית אותי. מה זאת אומרת? אתה הבטחת שלא תאכל דג. <חש>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 טוב. אז כשהילד עושה משהו בזה, אז אני מעיר לו. למה אתה עושה ככה? בוא הנה, תעשוף את זה למה ככה? אני גם, אם הוא לא עושה משהו בזה, אני מיד אחס עליו גם בדרך כלל. אני אעיר לו. אבל, יש, אני יכול להגיע, הגישה החינוכית יכולה להיות גישה של להעיר.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 זה קודם כל שאני יודע שאני צריך להאיר באלף, להאיר אור. יש את הגולה, שזה החושך, ויש את הגאולה, שההבדל בין גולה לגאולה זה בסך הכל אלף, אלף. אבל האלף הזה זה אור. כמו שאמרנו, להאיר אור,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 שנמצא בתוכו, את הכישרונות שהוא קיבל, כבר קיבל, הוא נולד עם זה. רק מה? זה, זה מכוסה. ילד נולד, כשתינוק נולד, הוא נולד לתוך גלות. מה זאת אומרת הוא נולד לתוך גלות? הוא נולד לתוך חושך, המציאות הבסיסית של תינוק, של ילד, שהוא בגלות. מה זאת אומרת? שעדיין הוא לא גילה את כל מה שיש בתוכו. את זה הוא צריך תוך כדי מהלך החיים לחשוף, לגלות. אבל בתחילה זה חשוך, זה מוסתר. זה כמו יהלום. יש לנו יהלום. איפה היהלום מתחיל? כל מי שנשואה, בטח שיש לה, זוהלה כנ"ל איזה ככה, טבעת כזאת ואיזה, שזה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 ואחר כך לוקחים את זה, ומבקעים את זה, ו... וגם בזה יש דרגות. אבא שלי בעבר היה יעל אומן, קצת, קצת מכיר את התהליך. אז לוקחים ומבקעים, וצריך להיות, כדי לעשות את כל התהליך הזה, עד שמהבטן האדמה יוצא הדבר הזה, כאילו, על הטבעה ככה, של ה... כמה קרה, ככה, מאיר, יפה, לוקח זמן, והגיעה קשה להוציא את זה, אבל גם אחרי שאתה מוציא את זה, צריך קודם כל לבקע את זה, לעשות ביקוע, וצריך לדעת לתת את המכה, אפילו צריך לתת גם מכות, אבל במקום הנכון, בזווית הנכונה, אם כבר אמרתי שצריך מכות, צריכה להיות מערה מוסגרת.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 שהוא יתנהג כמו שצריך, שיהיה בן אדם. אנחנו... והוא מתחיל, ההתחלה שלו היא לא התחלה נעימה, כתוב, תינוק, כן, נער, עייר פרא יולד, לעייר פרא יולד, הוא נולד כמו, הוא נולד פרא, פרא אדם. תינוק שגדל בלי חינוך, בס... בסופו של דבר יגדל להיות פרא אדם. Yeah.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 אז כשאנחנו הולכים לעשות עבודה חינוכית על עצמנו, כשאנחנו הולכים, ודאי, אנחנו הולכים לעשות עבודה חינוכית עם הילדים שלנו, או עם כל אחד, חינוך נמצא בכל תחום. כי מה זה חינוך? חינוך זה השפעה. ואני רוצה להוביל, להשפיע על מישהו להיות יותר טוב. אז כשאני הולך להוביל את היסוד צריך להיות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 זה היה מפתיע. כולם כאן עם ילדים? כולם עם ילדים, אני אין ילדים, אבל אני יודעת במועדים של הרבות חיים יקבלו. עובדת עם ילדים. ודווקא אני מאוד מדבר על ההרצאה, ודוכן בנושא של הגבולות. כי אחוזי מגיל המודלין, הם אומרים שגובלק לא קיבלו גבולות. ואז מה רואה? שלא קיבלו גבולות? שלא קיבלו גבולות בשמונים. מה הם כן קיבלו? אני חושבת שהם לא קיבלו, ובעיקר... הם לא קיבלו גבולות הם לא קיבלו חום ואהבה. בגלל קיבלו, ולא היה בכמו, אתה יודע... יש שם הרבה בלגן, זה מלחוב של בלגן. במתן תורה, על מתן תורה יש פסוק בתהילים שאומר ארץ יראה ושקטה. ארץ יראה ושקטה. אז מסבירים על מפרשים שלפני מתן תורה יראה, אחרי מתן תורה שקטה. מה קרה לעולם? העולם לפני מתן תורה רעד. היה ביראה, יראה פנימית. היה בלאגן לפני מתן תורה. הארץ יראה, כל הזמן הייתה באיזה מין פחד פנימי. יראה זה פחד. היה פחד סיסי כזה בעולם. לא היה שקט. כשאין שקט, אז יש, יש בלאגן, יש, יש השתוללות. הארץ רועדת.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 ממילא כשיהיה כלי אז יימשך גם האור. הנשמה של הכלי, הנשמה של החסד, זה האהבה. אבל אהבה, אהבה עצמה, מה זה אהבה? <הות של> אהבה? זה אור. אמרנו, אור זה אהבה. מה זה אור? מול אור, אור זה תמיד, נעים ליד אור, נכון? כש... אם לא נעים. כשיש חושר זה לא נעים. אני מדליק את האור, יש מובא בספר הערכים, איך ספר שנקרא? ספר הערכים של חב"ד. המובן שאהבה זה נעימות וחום. נועם, מה זה נעימות? נועם זה תענוג. נועם פנימי זה מין תחושה נעימה, תענוג עצמי, טוב לי עם טוב לי, טוב לי איתך, נעים לי איתך, זה אהבה. וחום, חום זה עוד משהו. חום לא תענוג.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 באמת, יכול להיות שאדם בחיים יש לו עובר כל מיני עניינים שהוא טרוד. הוא טרוד, הוא לא תמיד חנוי לילדים. אז הילד חוזר הביתה והוא מרגיש שמתעלמים ממנו, לא מקבל את היחס ואת התשומת לב, אז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש לא אהוב. מה, אתה לא יודע שאתה... ש... הוא לא יודע שאמא אוהבת, אוהבת את הבן שלה?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 אל אישך תשוקתך. לאיש שלך יש תשוקה, רצון לעלות מלמטה למעל, רצון להתקרב, בעירה פנימית. אצל ילדים זה אהבה בתענוגים. מה אם, מה אם מצמיחים כל מיני תענוג? ככה כתוב בטניה. מה אם זה יהיה, רוצים, נכון, רוצ, אם רוצים לפתות אתכם, שתקנו איזה משהו טוב, בפרסומות, בטלוויזיה, מה יעשו? ייתנו לכם מין בקבוק כזה, ככה שקחו יבש וזה, ככה יצלמו אותו? קודם כל יטפטפו עליו ככה הרבה מים, נכון? ואז יצלמו. תמיד שרוצים לפתות, אם תסתכלו בפרסומות, לא, אמרתי שלא, אל תסתכלו בפרסומות, אבל אם כבר אתם מסתכלים בפרסומות, תשימו לב, תשימו לב שאם רוצים לעורר לכם את התאווה, ישפריצו שם קצת מים.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 ולכן אהבה שם היא לא תמיד גלויה, היא לא תמיד... אנחנו צריכים להאיר אור, חשוב להאיר את האהבה, שהאהבה שא... או... תהיה גלויה, שילד ירגיש אהוב. לא מספיק לשער, מה, ברור שאני אוהבת אותו. צריך להרגיש את זה, צריך להרגיש אהבה. בכלל חינוך, צריך לדעת שחינוך, כמו שאמרנו, חינוך...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 מה שלומך? סוחבים, מה העניינים? נו, no. ככה כזה. העליות של ירושלים ככה, אה, אתה סוחב, אין כסף לאוטו, שים איזה דייץ ושרד ככה. סוחבים, החיים. יש את אלה שנאנחים, אתם מכירים את זה קשה,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 חשוך ליהלום, מאיר ונוצץ. זה התפקיד שלי. אפשר להיכנס קצת לחרדות מהעניין הזה, זה תפקיד רציני, זה לא, לא פשוט מה ש... דרישה רצינית כאן. אז אני אפחיד עוד קצת יותר. עבודה חינוכית, יש, יש, הרבה פעמים מבלבלים בין הוראה לחינוך, נכון?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 זה לפעמים הוראה. מה התפקיד של הילל נכנס לבית הספר? איזה תכנים הוא צריך לקבל? צריך לקבל ידע, אינפורמציה. אני, הראש זה כזה, יש לי, המדינה יש לה משבצות כזה של תפקידים, היא צריכה עורכי דין, היא צריכה רופאים, והיא צריכה כל מיני, למלא את כל המשבצות, היא צריכה שהמשק יהיה יעיל, אפקטיבי, וכל העניינים.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 מי לקחת פרה גסה, אור של פרה, אחת העבודות היותר מסריחות זה עבודה של עיבוד אורות. עיבוד אורות זה עבודה מאוד קשה, ובאמת, זה, היה, זה נקרא ברוסקאי. מי שהיה מעבד את האור נקרא, ברוס, והוא היה נקרא ברוסקאי, והוא היה, בדרך כלל יושב ב...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 כדי ללמוד את זה, ללמוד, לשמוע, לחקור, כדי לעניין. האדם יגיד, לא מתאים להחנך, אני לא טוב בזה. אבא יגיד, זה לא, לא בשביל לחנך את הילדים, את, אשתי היקרה, את הרבה יותר, יש לך את זה, יש לך את החוש הזה, יש לך את הכישרון הזה, עזבי מה, אני התרועה, אני לא... זה לא בשבילי. תחנכי אותם, את, אני... מה אתם אומרים, הוא יכול להימלט מהעבודה החינוכית שלו? למה לא? הוא לא יכול להימלט. למה לא? כי הוא מתעסק להעביר את זה לא, האם ראוי שהיא מלאת למה הוא צריך להשתתף, אני לא רוצה? שהוא כל הזמן אמפתי, והיא תגיד, בסדר, אני מבינה אותך, באמת קשה לך וזה, אז... נגיד שהוא את זה, לצערנו יש כאלה. אז הוא אז קודם כל, מעבר לזה שזה בכלל במציאות, נגיד הוא יעשה ככה, אה, לא שומע, תזכי איתם את. הוא מספיק להיות מחנך בהנהגה הזאת? מה השאלה? אם אומרים, בסדר, נגיד שזה לא ראוי, ודאי שזה לא ראוי, ודאי שצריך שיהיה כתוב נגיד, מקרה מסוים, בא הביתה, נכנס לחדר, לפינה שלו, משחק במחשב, הילדים עם האימא, הוא לא מתעסק בעבודה חינוכית, הוא נותן להם כסף עם כל העניינים, מה שצריך, מפרנס אותם, ו...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 חוש חינוכי, אין לו. שילמה, שילמה. שילמה, שילמה, שילמה. אז, אז צריך לדעת שמובא בחס, בחסידות שחינוך זה חוש. זה כמו איבר בגוף. זה איבר. יש לי את כוח הראייה, ש... <ש> כן? זה כמו שבדיוק, <ש> כמו איבר <שריך> <כמו> <'ה> מסוים שצריך <שאתה> לפתח אותו ואפשר לפתח אותו, זה כישרון מסוים.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 ש... וזה, <laughs> <laughs> יש, <laughs> אם אתם רוצים א' ב' טיפ לחינוך, א' ב' של חינוך, הדבר הכי יסודי, הכי בסיסי ש... שבונה קיום עצמי, ביטחון לילד, זה שאתה מאיר לו פנים. מאיר לו פנים.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 מי זה היה שם? שר הרופא. שר הרופאים של הרבות. מה קרה לך היום? מה, מה... חשכו פניך. <אז>, אז ישאלו אותך. אבל בבית הילד לא ישאל אותך. הוא פשוט ירד את הפנים הזהובות שלך ויחדור לו לתוך הלב חושך. <אז> ככה מכבים את האור. עם כעס.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 שצריך לשים, לשים עליהם מאוד לב ולהכיר אותה, שאם עכשיו, כן, אני בא כעוס, בא מצב רוח טוב הביתה, ואשתי ככה רואה את זה, אז זה משפיע עליה? זה משפיע, אבל אם היא, היא, היא בוגרת, אם היא מפותחת, תוכל, מה היא תוכל לעשות? אתה יכול לעשות הפרדה, אתה יכול לעשות... זה לא פשוט. בדרך כלל, גם, גם מול הורים, אה, איש אישה, בעל ואישה, זה גם מקום לא פשוט. אבל אם מתאמצים איכשהו אפשר לעשות את זה. שמה? התחושה הטבעית זה, למה הוא כעוס? הוא בטח כועס עליי. עשיתי משהו לא בסדר. תחושה טבעית. גם אם הוא יחזור לעורדה, יש ולשום. יש משהו שיתכווץ כשאני אראה את הפנים הזוהמות שלו. אבל, האישה תוכל לעשות, עוד פעם, אם היא יש לה את היכולת הבסיסית להגיד, רגע, זה לא בגללי, הוא כעוס, כי למה עבר עליו יום לא טוב, לא נו, קצת כעסו עליו קצת בעבודה, הוא בא, הוא תרוז, וזה, זה לא בגללי. אני לא יכול להאיר לו פנים, אני אעזור לו להתרומם, אני אהיה רופאים, אני אליו.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 ההורים כועסים, אחד על השני, לא עליו בכלל, עליו הכל טוב, פוצימוץ, יאוב, יקר, אבל הוא רואה את ההורים שלו רבים. הוא רואה את אימא שלו עצובה, את האבא שלו טרוד. <coughs> הוא יגדל, הוא לא, לא יודע בכלל למה זה. הוא יסתכל על חורמה, נתנו לי, היה לי כסף, נתנו לי, נתנו לי חום, נתנו לי אהבה, הכל היה בסדר.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 아, אל על, מטוס, מטוס זה מפחיד, אל תדאג, זה בית, הכל בטוח, אנחנו נביא אותך הביתה. גם הספר של הקוטג' זה... בית, יש המון, תסתכלו, <laughs> בזק, <laughs> הכי טוב בבית, בית, זה הכי טוב בבית. נכון, <laughs> <laughs> קרקע יציב, <laughs> אז מה הם יגידו, המטוס שלנו משהו משהו. <laughs> <laughs> בית. בית זה מקום של יציבות, והבית חייב להיות מואר, הבית חייב להיות, אם אני רוצה לחנך, לחנך, יש, <coughs> אני מקווה שאני לא מכניס יותר מדי, אבל מה שייכנס, יש, יש חינוך ישיר ויש חינוך עקיף.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 יש איזו סערה על שירת נשים <מח> בצה"ל, משהו כזה. <מח> כן, <מח> אז <מח> אברהם <חב> אמר שבשביל <מח> השבורות בצה"ל, האחדות בצה"ל, <מח> לא, לא צריך להיות כזה קיצוני. <מח> אז הרבי היה פנאט, הרבי שלנו היה קיצוני בדברים האלה. <מח> והוא אמר שבגלל שההלכה אומרת שלא נשמע לא <מח> כל השאלה, שהיא ילדה קטנה, <מח> רצה לדאוג שהילדה לא תשאיר במיקרופון. אז הוא הלך ואמר, אמר להגיד לה בשקט, אמר, רואים אותו, הוא אומר, תגיד לה בעדינות, למחוא כפיים. הוא לא אמר לה, תפסיקי לשב, הוא נתן לה אלטרנטיבה, תמחיאי כפיים. פי? מה? למחוא כפיים שתן לב לא, לא אמר לה, היא נשארת. אז זהו, אז הוא נשאר, אז המסר מאוד יכול להיות כזה. אז, אז המסר מאוד יכול להיות כזה, כשאומרים למישהו להפסיק משהו, הילד עושה משהו לא טוב, ואתה אומר לו, אל תעשה את זה, מה, איזה מסר הוא מקבל פה? אה, אני לא בסדר, אני לא בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, אמרו לי להפסיק, אני לא בסדר. אז מאוד צריך להיזהר. אין דבר יותר גרוע מכשהילד מקבל מסר, אתה לא בסדר. אבל מה, אנחנו צריכים גבולות, יש דברים שלא עושים. אז מה הרבי דאג לעשות? הוא דאג, אם התחילה למחוא כפיים, והרבי במשך כל הזמן פונה אליה, מאיר לה פנים ומעודד אותה. להסתכל עליה ומעודד אותה ומעודד, ומוחא לה כפיים, ככה. מוחא לה כפיים, מוחא לה כפיים, ככה. הפסיק הכל, הפסיק את הכפיים, רק יושבת ומוחא לה כפיים. אז היא, במקום להרגיש... אה, אמרו לי פה להפסיק, אמרו לי פה שאני לא בסדר, שזלזלו בי, זלזלו בהמה, אני לא שרה יפה. הרבי דאג קודם כל לתת לה אלטרנטיבה, לא אמרה את זה, רק שינה, את עד עדיין משפיעה, את עד עדיין עושה, תמחי כפיים, ו... ויושב ומעודד אותה, אומר לה, עד... הנה, אוכל לה ורואים את זה בווידאו, אפשר לראות את הוידאו, זה וידאו ממש מרגש. ובזה כלל, תמיד צריך...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 כמובן שגיל שלוש, זה, כן, זה יכול להיות גם שנתיים ושמונה, שנתיים ותשע, אבל בגדול, אבל מה שחשוב זה, תוך כדי שאני מציב לו גבול, אני קודם אומר לו, אתה בסדר, צדיק, יקר, אהוב, אבל את זה לא. את זה לא, את זה לא עושים. אבל אף לא בכעס. כעס לא שייך בכך. יש הלכה מהרמב״ם, ברמב״ם בהלכות דעות שהרמב״ם מגדיר, לא רק בחינוך ילדים אלא בכלל, מגדיר לנו, האדם אסור לו, אתם יושבות? אסור לו לכעוס בכלל אף פעם, לעולם ולנטו נצחים. אסור. מי שכועס עובר על הלכה. אה, נשמע לא אפשרי בעליל.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 ואפילו לא מה שאומרת הקבלה, לפי ענייני הסוד, לא עוברים בין שתי נשים. אז מה הוא עשה? הוא קרא לילדה אחר קרא לה, נאמר לה, תגידי לחברה שלך, תמסרי לה שאמרתי לה גוצ'אבס. שבת שלום. אז היא הלכה לילדה, רץ עליה ילדה, בשקולה ובשמחה הרבי נתן לה שליחות.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 ממה? מה? כן, הרי באמת, עבר, כן. כן. צריך להיות חכם. לחינוך צריך להיות חכם. ברוך השם, הרבי שלנו היה חכם, אנחנו צריכים להידבק בחוכמה שלו, ולהידבק בחוכמה שלו זה לקרוא המון דברים שהוא כתב על העניין הזה, והרי יש לו אין ספור נוספים.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 ומה שראינו פה, איך שהוא ניהל את הדילמה שהייתה לו, בכל זאת צריך לעבור, ו... זה מלמד אותנו שאחד הדברים שאנחנו מאוד אה, יכולים להיעזר בהם, אנחנו צריכים להוביל את הילד, כאילו, מה הקו, בסופו דבר, מה המטרה הסופית? אמרנו, קיבלתי נשמה לידיים, שאני צריך לפתח אותה, להאיר אותה באור. שהיא תתגלה בעולם. כדי שהיא תתגלה בעולם, מה זה להתגלות בעולם? זה לבטא את כל מה שיש בי, את כל הכישרונות שלי, את כל המעלות שיש בי, לפרוח, לפרוץ, להיות יהלום, לחיות בעולם בתור יהלום. מה זה אומר בעבודה החינוכית? לאן אני צריך להוביל? בסופו של דבר, לאן אני מוביל את הילדים? לאן אני מוביל אותם? אני מוביל אותם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 מנומס, אז כל הזמן אומרים לו, אל תעשה ככה, זה לא יפה, זה לא אז הוא יהיה ילד מאוד מנומס, מאוד מחושב, אבל כל הזמן הוא יהיה, יסתכל רגע מה אומרים כל הזמן הסביבה, החברה תאיים עליו. ילד צריך להיות מעבר לזה, אדם שיתבגר, צריך, של דבר, להיות הוא, זאת אומרת, לגלות את המתנה שלו, את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 הוא, הוא צריך להבין, בוא, בוא, בוא תעזור לי רגע, בוא תיקח את זה. הוא לוקח איזה מזרון כבד, אתה רק מאחורה עוזר לו, לוקח את המזרון. אתה, הוא לא מרגיש, אתה רק עוזר לו, בעצם אתה לוקח את המזרון, אבל הוא מרגיש שהוא לקח עכשיו את המזרון לחדר. הוא לקח את זה. זה צריך להרגיש, לך לאחותך. לכי, לא לכי תעזרי לאימא, אם אמא צריכה לא. עזרה, את בטח את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 הוא יעשה, כי... כי הוא חייב לעשות, יענישו אותו אם הוא לא יעשה. תקעו עליו, תכעסו עליו. אין לו עונש יותר חזק מזה שכועסים על ילד. אם אתם רוצים לתת עונש לילד, תכעסו עליו. זה <עוד עוד> <ועוד> עניין של <עוד> עונשים וזה, אבל אי אפשר לדבר על הכול. אבל רק את הנקודה, כמה שפחות, כמה שפחות, לה... להשתמש ב... שכר ועונש, פרסים. זה מאוד מפתה, יש בזה תועלת מיידית מאוד גבוהה, אבל לטווח ארוך זה מאוד הורס להשתמש בפרסים ועונשים. להשתמש או לא להשתמש? להשתמש בפעילים מאוד רחוקות. בדיוק. בגלל שהוא יתרגל לזה, אז שום דבר לא יבוא לו מעצמו. הוא תמיד, ובאיזשהו שלב הוא יבין <אח> מה, <אח> מה קורה. <אח> מה שקורה זה שבסופו של דבר היעד זה הפרס, לא העשייה עצמה, אז הוא ידאג כבר לא לעשות ולקבל את הפרס. הוא ימצא את הדרך רק לקבל את הפרס, בלי לעשות. זה, <אח> ה... זה הבעיה בפרסים. לפעמים אין ברירה. <אח> זאת אומרת, לפעמים, מתי משתמשים בפרסים? כשאנחנו צריכים משהו, איזשהו כוח מאוד עוצמתי. היה, היה לנו לא מזמן סיפור שהבן שלנו לא רצה ללכת לגן. אחרי החופש של החגים, הרבה זמן לא היה בגן, אז הוא לא רצה ללכת לגן. אז יום אותו בגן, לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה ללכת לגן, בכה, בכה, בכה, הלכנו. יום שני כמה ימים רצופים. משתולל בבוקר, לא רוצה ללכת לגן, לא רוצה ללכת לגן. אמרנו, מה... אז בהתחלה אמרתי, טוב, לא, לא רוצה, אולי לא תלך לגן. ו... אבל אז חשבנו יום אחד, הוא לא, לא ילך לגן, בסדר, יגיש. האמנו ש... שזה יבוא מעצמו, אז הוא רוצה ללכת לגן. יום, לגן. יום שני הוא אומר אותו, באותו יום שהוא לא! לא! לא לא הולך לגן הוא אומר, מחר אני אלך לגן אבל בבוקר הוא קרא לו, לא! לא, זה לגן, לא! יפי, זה צריך לגן, ללכת לגן לא, מה פתאום, לא רוצה, לא רוצה, זה, מחר! <laughs> הוא אומר, מחר, הוא אומר, מחר בגן טובה מחר אני אלך ככה, ככה, מחר אני אלך לגן, מחר אני אלך לגן טוב, טוב, לא <laughs> <טוב, laughs> אז, במקרה כזה, אז צריך, היה לו משהו, פשוט, כנראה, הרבה זמן לא היה בגן. אתה צריך לעודד, לעורר לו רצון. צריך לעורר רצון ומוטיבציה מסוימת. לכפות אותו, רק לכפות אותו, זה קשה מדי. לתת לו לעשות מה שבא לו, לקבל אותה על בסדר, יום אחד אפשר לנסות, אבל זה לא עובד, הוא יעשה מה שבא טוב לי בבית, מה רע לו עם אמא בבית? אז כאן, במקום הזה צריך להשתמש בלעורר את הרצון עם פרס, אמרנו, בוא, תלך אבא יקנה לך סוכריה, ובאמת הלכנו, וזה פשוט נתן לו את המוטיבציה, הסוכריה. נתן לו את המוטיבציה להיכנס ל... ל... ללכב, בכלל לצאת מהבית. יצאנו איתו, הלכנו, בחר את הסוכריה שלו, המשכנו לגן, התיישבתי איתו קצת, כמה זמן, לקח קצת זמן, הוא היה מאוד ככה סגור ו... ולקח לו זמן. אז יומיים שלושה ככה עברנו כל פעם דרך המכולת, קנינו זה, הלך לגן, נכנס. באיזשהו שלב ככה, אמר לי, יומיים בעצם זה היה. רק ישבתי איתו קצת על העבודה, התחלנו וישבתי איתו, ואז באיזשהו שלב אמר לי, טוב אבא, אני, בוא נסיים את העבודה הזאת, ועכשיו, ואל ת'יכול ללכת. אז הוא שחרר אותי, ו... וזה... וזהו, יום אחר, פשוט נעלם, הכל נעלם, אחלה גן, כמו בכיף, בשמחה, כאילו לא היה שום דבר.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 מחיאת כפיים לילד, אחרי משהו טוב שהוא עושה, באופן קבוע, ואומרים לו, מה עושה משהו ואז פשוט מוחאים לו, מעודדים אותו ומוחאים לו כפיים, או שאומרים לו, אם תעשה ככה וככה, רוצה שאני לך כפיים? אבל הוא החליט שאחרי פעולה טובה שהוא עושה, הוא מקבל מחיית כפיים, אז ממילא הוא לא מתחיל לאכול בלי שאנחנו נמחק. לא מתחיל לאכול? הוא בא להחליף את הכפי כלפי.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 אבל uh, אם זה הופך להיות משהו שהוא, שהוא כאילו עושה בשביל זה, זה כבר עדיף לאט uh, לאט להוריד את המינון. גם לא בבת אחת, זה בסדר, זאת אומרת, עידוד זה טוב. אבל שלא, עוד פעם, כל המקום פה, שהוא יעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים, ולא בשביל משהו אחר. כי אז הוא באמת יפתח פיות כל הזמן לחפש את ה... טוב, באמת זו הזדמנות, יש בטח כל מיני דברים עולים תוך כדי, זה התוועדות, של ההתוועדות זה גם ככה שמדברים על דברים, אז אפשר ככה, אם יש שאלות, דילמות. אני גם שאלתי אותך על אושר רצינתך, אבל לא אני כאן על השאלה. כי פשוט, מה? זה דבר אחד, ודבר שני, אמרת שעד גיל שלוש עשרה, בגיל שלוש עשרה, אין לו יכולת, מה שדיברנו עד גיל שלוש אין לו יכולת הפרדה שלמה של להפריד בין מה שהוא רואה לבין מי שהוא. הוא משייך לעצמו כל מה שהוא רואה. זאת אומרת, אם הוא רואה עצבות, אז זה בגללו והוא יהיה עצוב מזה. בגיל שלוש הוא מקבל את היכולת לעשות הבדלה. הוא מקבל דעת. הדעת זה המקום שמסוגל להבדיל. זה מה בבר מצווה.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 בעצם זה תחושה שנובעת משלמות, משלמות פנימית, שטוב לי. ושלמות פנימית מגיעה מה, מה, עוד פעם מאהבה. אדם שיחווה מההורים שלו אהבה, כבוד, הערכה, ייתנו לו את המקום שלו, לא ישלל... בטח שלא ישללו לו את המציאות כל הזמן. זאת אומרת,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 פול פאוור על הדגש ככה עוצמתי על ה... זה מאוד נכון פול פאוור? לתת דגש חזק על תשומת ה... על... לב יותר דווקא על, על... על, ה... על זה שככל שהילד יקבל מההורים שלו את המקום שמכילים אותו, מאמינים בו, בוטחים בו, אוהבים אותו, הוא יגדל להיות ילד מאושר, ואדם מאושר, ושמח. השאלה יותר מסובכת, זה עלינו. שאנחנו כבר אה, לא תמיד קיבלנו את מה שהיינו צריכים לקבל. אה, מה עושים עכשיו? אותנו חינכו מה... אה, זה. איך, איך שנכנסים ליסודי. כיתה א', סטאק. מבחנים. בואו נראה, מתחיל עם השוואות. מה הוא קיבל, מה זה קיבל, זה אה, זה אימא אומרת, מה? זו התמודה לא שלך? למה התמודה שלך? למה לא ככה?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 ובמילים אחרות, כדי שאני אוכל להאיר אור לאחרים, לזולת, לכל המושפעים שלי, בפרט לילדים שלי, אני חייב שבתוכי יהיה אור. זאת אומרת, שיהיה לי טוב. אם לי לא טוב, קשה לי לתת טוב. הוא אמרנו בצורה הכי פשוטה. כשלא טוב לי, קשה לי לחייך. כשטוב לי, ואז אפשר, מי שיתבונן בזה יהיה בצורה הכי פשוטה. אתה בא שמח, אתה בא... כיף לך, טוב, איך לך יום מוצלח.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 יש כלל כזה בעולם היום, לומדים הרבה, בעולם התורני, אתה... אם אישה לא רוצה להרגיז את בעלה, או בעל רוצה להיכנס רבוע בית, תאכל משהו לפני, תבוא שבע, ואז תיכנס הביתה. בעל רעב הוא מרוגז, ככה אומרים. מה <עמד> אמרתי? <עמד> <שיוכל> משהו. <עמד> <עמד> <עמד> כן, יש איזה עניין כזה. אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת שמה? צריך להיות, אולי בזה נסגור, צריך להיות שבעים. זאת אומרת, מה? מה זה שובע? שלמות, אני שלם, אני מלא, לא חסר לי. כשאני רעב, ריק לי, חסר לי, אז אני, אני ריק. אז אני צריך להיות שבע. ושבע זה לא רק מאוכל, אלא שבע פנימית, שיהיה לי טוב, שיהיה לי תענוג. ועל הנשמה, כשהנשמה יורד פה לעולם, כששלחים אותה לעולם הזה, להאיר את, חש... את חשכת העולם, להאיר אותה בנר מצווה ותורה אור. להאיר את העולם.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 שכל העולם, כל העניין הזה, זה היה כמה מעשים טובים, זה נקרא הילולה, זה שמחה גדולה. הילולה מלשון אור. מה זה הילולה? בהינו נרות. הילה, הילולה זה אור. הילולה זה שמחה, ושמחה זה אור. למה? כי הצדיקים בעצם השלימו את התפקיד שלהם, העירו את העולם, וכל העבודה שלהם מתממשת באותה עלייה.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 אז צריך לדעת שאדם יורד פעולה עולם, עושה עבודה, מאיר את העולם באור של אהבה, של טוב, של חסד. הוא מאיר. ותמיד רואה את התוצאות. שתמיד ישמעו את הכל הזה, ככה בבית. ה... כולם יצחקו ביחד. ובסופו של דבר היה את זה, כמו שאמרנו, זה חודש הגאילה. זה להאיר את החושך.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 אז שנזכה לראות את זה תכף ממש, בפועל ממש, ושלכולם נהיה באמת הצלחה גדולה בתפקיד החינוכי. אפשר את המים בבקשה שם? כן, את המים המתוקים. R. Isisenk station